15. A Szkarabeusz titka Hajóúton Téba felé Napjainkban Herizon kiugrott az ágyból, és a villany felgyújtva kirohant a folyosóra a betörő után, de az addigra eltűnt. A zajra a környező kabinok lakói közül többen felébredtek, és sok ajtóban álmos fejek jelentek meg. Természetesen Susan is felébredt, és kijött a folyosóra. Herizon nem akart feltűnést kelteni, ezért visszahúzódott a szobájába, mintha nem is onnan származott volna a zaj. A többiek, miután semmi rendkívül itt nem tapasztaltak, szintén visszavonultak. Azután, hogy minden ajtó becsukódott, a lány csendesen besurrant Herizon szobájába, ahol a férfit egy karosszékben találta, még mindig remegve az izgalomtól. Megdöbbenve hallgatott, amíg Harrison töviről hegyire elmesélte a betörés történetét. Az biztos, hogy ez a betörő nem egy megvesztegetett szobainas volt, hanem profi? Fejezte be az elbeszélést. Biztos elaltatott volna, ha nincs a Skarabeusz a kezemügyében. Szóval a skarabeus mentett meg? Kérdezte a lány. Saját magát mentette meg, engem csak az elaltatástól mondta Harrison kissé nyugodtabban. Tényleg, meg kéne nézni, nem sérülte meg az ütéstől. Tette hozzá aggódva. Felvette a padlóról az ékszert, ahová esett, és átadta a lánynak. Az vizsgálgatni kezdte, majd felkiáltott. Hát sajnos megsérült, ha nem is helyrehozhatatlanul, állapította meg. Maga a bogár szerencsére teljesen épen maradt, de félig levált az arany alaplemez, amire fel volt erősítve. Átadta Herizonnak, aki szintén megvizsgálta. Nem nagy hiba. Kis vörös rész rudacskákkal erősítették a türkizből készült testaljába. Ezekből néhány kiszakadt az ütéstől. Legjobb lesz, ha először levesszük az egész alaplemezt, azután meglátjuk, hogy tudnánk újra visszaszerelni. Jó, de ezt inkább reggel csináljuk. Helyesbitette a tervet Suzan. Addig is aludjunk rá egyet. Jó éjszakát. Búcsúzott és elindult kifelé, de a férfi utána szólt. Mond, te nem félsz egyedül? Miért félnék? kérdezte meglepve a lány. Ma éjjel már biztosan nem jönnek vissza. Sose lehet tudni. <gül> Én félek egyedül, mondta nevetve Harrison. Aztán elkezdett vacogni. Látod? A fogaim is összeverődnek. Jó lenne, ha itt maradnál éjszakára és megvédenél. <gül> – Rendben van, megvédelek – nevetett Susan. – De engedd meg, hogy előbb bezárjam a saját szobámat. Az elszenvedett izgalmak ellenére Herizon ébredt először. A lány még az igazak álmát aludta, láthatólag jobban igénybe vették az éjszaka eseményei. Herizon felkelt, elhúzta a függönyt a kabin ablaka előtt, odakint még csak most kezdett derengeni. Kiszedte párnája alól a biztonsági okokból újra elrejtett Skarabeust, és megkísérelte az elgörbült alaplemezt kézzel kiegyengetni. Miután ez nem sikerült neki, a laptopjához tartozó kis csavarhúzóval próbálta a lemezt leszedni. Hosszas kísérletezés után ez sikerült is. Örömmel állapította meg, hogy a bogárteste teljesen sértetlen maradt. Az elgörbült puha aranylábakat pedig könnyen vissza tudta görbíteni eredeti alakjukra. Ezután a leszedett vastag alaplemezt vette szemügyre, és meglepetéssel állapította meg, hogy az két részből áll. Az alul levő meglehetősen vastag aranylemez, és a test között még egy, vékonyabb, láthatólag vörös részből készített lemez helyezkedett el, úgy, hogy az aranylemez széleit visszahajtották rá. A rézlemez többi részét a bogár-türkiz testet akarta, ezért nem vette eddig senki észre. Az ütéstől azonban a két lemez egy helyen szétvált. Herizon óvatosan ketté választotta őket, majd egymás után külön-külön megvizsgálta a két lemezt. Az aranylemez önmagában nem okozott meglepetést. Csak az egyik felén volt írás, a már ismert és lefordított hieroglifák, amit Tutahamon íratott felesége számára. Annál érdekesebb volt a rézlemez. Az egyik oldalát óegyiptomi egyiptomi hieroglifírással írt sűrű szöveg töltötte meg. A másik oldalán valami rajzféle volt. Az író sokáig nézte, de nem tudta semmilyen tárgyal, állattal vagy személlyel összefüggésbe hozni. A rajz körül ugyancsak hieroglifírás jelek voltak, nem sorban, hanem elszórtan, de egymással párhuzamosan. Miután nem tudott rajtuk eligazodni, Harrison abba akarta hagyni a vizsgálódást, de jobb ötlete támadt. Elővette digitális fényképezőgépét és lefényképezve a lemezeket, meg persze magát a sérült skarabeusz a képeket bevitte számítógépébe. Eközben lassan Susan is felébredt. Hát te mit csinálsz? kérdezte meglepve, amikor a férfit az ágy helyett az asztalnál látta. Megfejtettem a Skarabeusz titkát, válaszolt az író, megsejtve a felfedezett írás jelentőségét. Susan úgy ugrott ki az ágyból, mint a kígyó csipte volna meg is, herizom mellett termett. Szétszetted az egészet? Mordult haragosan a férfire, megpillantva a Skarabeusznak az asztalon szanaszétheverő részeit. Szét bizony, és ezt találtam, mutatta büszkén Herizon a rézlemezt. Ez lehet az az írás, amiről Zaharov professzor beszélt, ami valamilyen eddig feltáratlan sírhelyére utal. És ami miatt két embert megöltek, téged pedig a múlt éjjel megtámadtak, vágott közbe a lány. Mindketten megbűvölve meredtek a rézlemezre. Susan, aki ha nem is nagyon, de azért valamennyire járatos volt a hieroglifák olvasásában, nagyítóval a kezében leült az asztal mellé, és valamennyi lámpát meggyújtva elkezdte tanulmányozni a rézlemezt. Harry az alatt kényelmesen lezuanyozott, megborotválkozott, felöltözött, majd odaállt a kabin ablakához, és nézte a folyópartján elterülő tájat, amit a kellő nap élesen megvilágított, és ami lassan, de folyamatosan változott, ahogy a hajó kényelmesen úszott lefelé a Níluson. Egy idő után megunta a nézelődést, és órájára pillantva odaszólt a lánynak, aki még mindig mélyen elmerült a lemezek tanulmányozásában. – Ha még egy fél óráig nem megyünk át az étterembe, nem fogunk reggelit kapni – mondta sürgetően. – Kérlek, fejezd már be. – Különben mire jutottál? – Tette hozzá kis idő múlva, miután Szuzan nem válaszolt a sürgetésre. – Mennyit tudtál meg, sokat vagy keveset? És hm, Is-is, felelte a lány letéve kezéből a nagyítót. – Volná szíves ezt kissé konkrétabban is kifejteni? – mondta türelmetlenül az író, akit bosszantotta gyakran használt pongyolaszófordulat. – Keveset? – ha azt kérdezed, mennyire sikerült a szöveget megfejtenem a lemez alsó oldalán, amelyik a külső lemezen feküdt? Számolt be Susan az elvégzett munkáról. Nyilvánvaló, hogy egy hely megközelítését írták le, ami megerősíteni látszik Zaharoff professzor azon állítását, hogy az egy sír, talán tényleg egy még feltáratlan sírhelye. Csak szó, illetve töredékeket értettem meg a szövegből, például mindjárt az elejét, Azután a következőket. Menj el a templomba, amit én... Menj a legnagyobb királynő... Keresd... Azt... Mozdítsd... A nagy... Megtalálod, ami... Nem találsz meg, menj az ország... Temploma mellett felfelé, a kitaposott úton... A legmagasabban, mm -mm, le a városra, mm -mm, nagyobb elisk mm -mm, én emeltettem, mm -mm, a teve púpját, mm -mm, az oroszlán feje, mm -mm, mm -mm, utasítások szerint. Ez szép munka, de persze ezzel még tényleg nem jutottunk sokra, állapította meg Harrison. És mi az, amit soknak nevezel? Ami soknak nevezhető, azt a rézlemez felső oldalán találtam, mondta diadalmasan a lány. A rézlemez felső oldalán, amelyre visszahajtották az aranylemez széleit, több egymással látszólag nem összefüggő felirást található. Szerepel az a szó, hogy sír, meg az, hogy eltemetés. Van egy név, amit nem tudtam ugyan megfejteni, de lehet rá következtetni, mert mellette áll, hogy építész és egy kartus, ami szerintem majdnem biztos, hogy hadsepszut királynőé. Mivel az ő sírját megtalálták, másnak, egy főrangú embernek a sírjáról lehet szó, mégpedig a fáraóként uralkodó királynő híres építészé, Szemen Muté. Azt is megfejtetted, mit ábrázol a rajz? kérdezte izgatottan a férfi. Annyit minden esetre, hogy az egy térkép mondta büszkén Szuzan. Persze, hogy hol van az a hely, nem lesz könnyű megállapítani, de biztos, hogy összefügg a másik oldalon levő szöveggel. Ezt tehát nyilvánvalóan nem tudjuk magunk megfejteni, állapította meg az író. Valakivel meg kell tehát osztanunk, amit tudunk. És persze, amink van, tette hozzá Susan. Juttassuk el ezeket az információkat Wiginer professzornak. Csak azt nem tudom, hogyan. Vakarta meg a fejét. Egyszerűen, diladalmaskodott most a férfi. Én ugyanis még korai reggel lefényképeztem a lemezeket, és bevittem a laptopomba. Csak keresni kell valahol internethozzáférést. A hajón kell ilyennek lennie, legalább a rádiószobában. De javaslom, menjünk már enni, mert piszok éhes vagyok. Így is tettek. Herizon a hóna alá csapta laptopját, és elindultak az étterem felé. A szétszedett skarabeuszt most a lány retikőjébe tették, mivel így nemigen lehetett volna a férfi nyakába akasztani. Remélem nem tépik ki a kezedből, vigyorgott a lányra Harrison, de vigasztaljon a tudat, hogyha mégis a tolvaj nem tud messzire szaladni. Az étteremben csak nem mindenki ott volt a csoportból, csak Missis Hogarty és Miss Hogarty hiányzott. Úgy látszik megártott neki a sok tánc, Tett gúnyos megjegyzés Szuzan, mert már előző este is bosszantotta, hogy Ron sokat táncoltatta a csinos fiatal lányt. Végszóra Miss Hagarti mégis megérkezett. Elég nyúzott volt, elpanaszolta, hogy anyjának egész éjjel a fogafájt, és őt sem hagyta aludni. Közvetlenül utána Mr. Mustafa Said is belépett az étterembe. Arca fel volt dagadva, fel volt kötve az álla. Csak nem fájdult meg a maga foga is kérdezte Miss Hagarti, amikor megpillantotta. Az egyébként is mogorva szófukar arab most sem válaszolt, csak bosszusan bólintott és elfordult. – Úgy látszik, a fogfájás járványszerűen terjed! – jegyezte meg újra rosszmájúan Susan. – Nem a fogam fáj, csak bevertem a fejemet! – fordult feléje Mustafa Said, rossz kedvűen és leült az asztalához. Az előcsarnokban találkoztak idegen vezetőjükkel is. Az arab lány közölte velük, hogy egy óra múlva kikötnek Etfuban. ban Reggeli után Herizon bekopogtatott a hajó rádió és kérte a rádiós tisztet, hogy egy e-mailt küldhessen a professzornak. A rádiós azonban a kapitányhoz irányította, aki viszont minden további nélkül engedélyezte így végül visszatérve a rádiós fülkébe sikerült a lemezekről készített felvételeket elküldenie Viginernek. Eközben Susan találkozott Omárral, de nem mondta el neki, mit fedeztek fel. Még volt annyi idejük, hogy az ékszert a lemezek kiegyengetése és kisimítása után visszaállítsák eredeti állapotába, így ismét Herizon nyakába akasztva vitték magukkal Edfu templomának megtekintésére. A hórusnak szentelt templom csak nem teljesen tökéletes állapotban maradt meg. Noha a festés nagy része lekopott, a falak dombor művei tökéletes állapotban maradtak meg, és az egyiptológusok kitűnő forrásanyagra tettek szert a szertartások lefolytatásának tanulmányozására. Herizon és Susan végig mentek az áldozatok termén, ahol a király és a királyné Hórusznak és Hator istennőnek áldozatot bemutató domborművei láthatók, megcsodálták Rétrónusának kápolnáját, Osiris sírját és a templomkörzet külső részeinek megszemlélése után ismét több, egymás mellett horgonyzó hajón keresztül tértek vissza saját hajójukra. Alig értek vissza kabinjukba, amikor a rádiós bekopogott. Viginer professzor e hozta, aki közölte, hogy a küldött képek nagyon érdekesek. Mikorra tébába érnek, ő is ott lesz és találkozni akar velük. – Hogy látszik, jól haladunk? – állapította meg a lány elégedetten. – De tudod, mi az érdekes? Az, hogy a támadás óta senki sem zaklat minket, még a kabinunkat sem kutatják át. És jó alkalom lett volna Ed fuban ránk támadni, hiszen többször is egyedül voltam egy üres teremben, ahogy te is. Lehet, hogy megijedtek és lemondtak a Skarabeusz megszerzéséről? <gül> lehet, válaszolta gúnyosan Herizon. De az is lehet, hogy már nincs szükségük rá. Ezt hogy érted? kérdezte meglepve Susan. Úgy, hogy a kezükbe került a Wiginer professzornak küldött e-mail vigyorgott a férfi, és most éppen a hieroglifák megfejtésével foglalkoznak.